була близька до здійснення і великих перепон не було. Чи Україна на тому виграла б чи програла? Мені здається, що Україну в замаскованій федерації з Польщею чекала б така сама політична доля, як у СССР під Москвою. Чи удержалася б Україна на поверхні політичного життя, коли б постала як УНР? Це були б перечасні роди, бо політична концепція з опертям одних на Москву, а других на Варшаву від віків фальшива Яків Гальчевський був переконаний, що Україна мала більше шансів визволитися, коли б знаходилася під одним окупантом Але і в умовах окупації України арміями кількох держав боротьбу не можна було припиняти Для того, щоб залишити легенду для нових борців Конспірація передовсім Альчевський, маючи чималий військовий досвід, виробив рідні засади організації повстанчого руху. «Навчені досвідом, – писав він, – ми знали, що повстанці мусять діяти кінно, щоби несподівано нападати і зникати. Лише в цей спосіб можна було б у тодішніх умовах охопити своєю діяльністю більші простори краю. Та цього... Щоб їздити і битись, ще мало, треба концентрично поширювати організацію сили на місцях з подвійною метою. А. Щоб усюди мати своїх зорганізованих симпатиків, якими стало, можна користуватися. Б. Щоб тією зорганізованою силою можна було при загальному революційному русі або виступи від закордонної сили проти комунізму запалити широкий вогонь боротьби. Організація на місцях повинна бути конспіративна. Підставові засади конспірації у моїй повстанчій діяльності були такі. Перший спосіб. Є один корінний на волость, звичайно, бувший військовий, старшина або підстаршина. Він підбирає собі чотирьох сотенних і чотирьох заступників. Сотенні підчукували собі таке ж число чотових, а ті, у свою чергу, стільки ж ройових. Ройові по селах творили рої по 9-12 душ. Не вільно було називати поіменно ані корінного, ані чотових Рій знав свого ройового і більше нікого На випадок зради де конспірувався лише один рій, бо ройові між собою не зналися Коли на місцях бракувало зброї, ми надсилали здобути у більшовіків зброю корінному отаманові Другий спосіб – корінний отаман знав лише своїх сотених, які між собою не зналися Сотенний знав свого корінного і всіх людей своєї сотні, але його повстанці не знали – ні чотових, ні ройових, ні своїх товаришів. На випадок деконспірації когось небезпека загрожувала персонально йому та сотенному, а від сотенного – курінному. Решта була забезпечена перед деконспірацією. Вживали ми ще третього, ланцюгового способу, який одначе було досить важко контролювати. Бо цією організацією пасивного характеру мала діяти зорганізована сила на конях, добре озброєна і вимуштрувана. Люди повинні бути добре дібрані, відважні, вправні стрільці і вершники. Важна у нас була не кількість, лише якість. У нашій розмовній мові ця друга організація називалася активною. Щоб усунути небезпеку швидкої ліквідації большевиками такого одного відділу, ще на початку 1921 року планував я створити у будучині якомога більше кінних загонів і для координації боротьби підпорядкувати зорганізовані вже відділи іншим повстанчим ватажкам. Для нападу на більшу ворожу групу чи об'єкт відділи з'єднувати під спільною командою. На початку організаційної роботи меншими відділами легше керувати, тим більше, що всі організаційні і технічні справи виживання та переходу з місця на місце мусять бути заховані перед очима совітських агентів. Як військовий Гальчевський від самого початку організував ефективну розвідку та контррозвідку. Його поінформованість вражала навіть близьких товаришів. Він завжди знав що і де відбувається, бо скрізь мав своїх інформаторів. На залізниці і телеграфії, в ривкомах і комбедах, навіть у військових частинах та ЧК. Особливу увагу він надавав викриттю і знищенню секретних сотрудників ЧК. Знаючи жидівську запроданість, Гальчевський цим користувався. Він не шкодував винагород для місцевого єврейського населення, і євреї справно збирали для нього інформацію. Розуміння особливої ваги розвідки і контррозвідки оберігало життя Отаману та його козакам.